د دې د ملاوي دوه پته یاستایې ارشادې د توې د سنت 63 سیریز مارکس دکان نمبر 23 عبدالرحمت لازا د مین څوک جاګیرا روډ سوابي پرپرایټر انور شیر پرهیدی موبایل نمبر 03015710124 ائمن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِحُو مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَتًا وَمَقْتَاءً وَسَاءَ سَبِيلًا دے مقام لسم حکم ذکر کے دا له شپالو سو احکامنا اغه که محرمات بیانېږي ذکر داغه اقسامو او زنانو چغې سره نکاح کېدل حرام دي او مانا دي په شریعت کې awali daaghe na zikr ka lo nana sakam endo wala tankahu manaka ha <coughs> جاستاز په لارانو سره نکاح دی نو هغه زنهانو سره نکاح مکه وي <coughs> په داسه حالت کې انه کې داغه بلارانو رخصت شي یا دغې بمړګ یا په طلاق سره غوстаўه د پاره جایز نه دي ځکه غстаўو مهندري کنه نو دا رې ذکرو د نعسکه او مهندو اودې چکه محرمات ذکر کئ نه پاره کې خپل خپل اقسام دی او خپل خپل درجه او مرتبه دي نه پاره کې محرمات اول ذکر کئ چې هغه پن سب سره حرام دي دویم اغه ذکر کئ چې هغه محرمات ته پرداعت سره او دریم اغزه کرکې چې هغه حرام دي محرمات ته په مصاحرت سره څرګنه سره اخرې څلورم به اغزه کرکې چې هغه زنانه دي وواده شوی د لغې درجی دی خپل خپل نو اول محرمات په اله اغزه نصبر سره حرمت علیکم امهاتکم حرام کړی شی به په تاسو باندې اممن اممااتن میندو تویلش استازو حقيقي میندې نو په اړه کې هو اړو شک نشتا هو په اړه کې د خپلو حقيقي علاوه یني نيا او د د طرف نه مور د طرف نه دادیو نانی چورته ورځو کی دوه حرامې نه او پاره نسب سره مشران ک نورم سوکی انې دا نيا مور و غیره یا سناغم حرام دي امهاتکم اغه سره نکاح نه شی کوله وبناتکم لونو سره نکاح کول حرام دي او من علي پخره مجید دا اګه ذکر کوي چې دې سره نکاح بالکل حرام دي همیشه ده پاره لونه شوی دقا شانتی ده لونه اولاد شو نوستیو نوستی ورپسی دقا شانتی ده ده دی اولاد شو نو ده سم رپور سلسله چه ده نو ده حرام دیو منع دی و اخواتو کم او خویند استاسو خویندو سر نکاح کول حرام منع دی بارې کبیات کا قصمو عینی حیلاتی او اخیافی ینه د زخور چې د بلرني یو یا یيواز د امور یا یاده دواړو نه ټټولو سره نکاح حرام ده او د قشت د دغې اولت سره فرضي جسم ردي او بیا د غي اولت سره جسم را نسل له پدغ اصل سلاماندې <تصفيق> نو سره سر نکاح کول حرام دی او منع دی و او تروریان استاسو و پوگان دا لار خور نو پا دغا نسبتون جسوم را دی کاری کبیاسو مشرانی کنا او بل طرف تا و او ماسیگان استاسو دا بتاسو حرام دی <laughs> ما سیګان او بده کې ینه سمره پورې چې د مور د طرف نه د مور مور وی بی بیا داغه مور وی نو بده سلسله د دام حرام دی او باندې اورې استادو بنات الاخ ريري لور ضروره یعنی رور رو رو اور د هغه ی اولاد چې سم را دی نو دا هم حرام دی کنه د هغه چنوري بیا د هغه لونه 10 ور پسې سلسله یې کړه نو دا هم حرام دی خو او دا کدو حقيقي رور نه کده الاط رور نه او کده خیافی نه اریا وچی وبنات الخت اخور زې استاسو دا هم حرام دی پنیکانه شې واستې بنات الاخت ذخور حلونا اولاد نبي هذا هي اولاد ذخوروا اولاد ها هذا عشان تداري اولاد ده بس سلسله روانه ده لنصب محرمات دي ده خورم كهر قسمي ها مخك جكم اقسام وهي لشو دا نسابې محرمات دی اور باسې محرمات ذکر کې درځات او امهاتکم اللاتي ارضعنکم امهینده استا صحابه په يادر کې تاسولره ارضعنکم تاسولې په يادر کې ارضا ایمور او دا ایپ جون کې خامخه راځي نو څنګه چې حقيقي مور ده نو دا شان ته ارضا ایمور ده نکاح حرام دي او حدیث فعال کی ویلو یحرم من الرضاعه ما يحرم و من النسب هم رضاعت سره دغه حرمی کی لګسون چې په نسب سره حرمی کم کما څنګه دا مخ کې ذکر شو نو دا په رضاعت سره چوم داسه جوړی کی یعنی په هوللې یو ده نو د خور نسبته وترازی یا د لور نسبت جوړی نو په دې کې تکم نسبته نه جوړی کنه دا حرام دی نو اغامین ده چه تاسو لئے پیدر کلی و من الرضایع او خوین ده استاسو درزایعتنا سو زای خوین ده نو محرامی دی و امہاتو نسائکم دین روستو محرمات دا مساہرہ ذکر د خپل قبلولی د نکاح پا نسبت و علاقه سر چه اغا محرماتوی و امہاتو نسائکم امین دی دا زنانو استاسو یې خواخیان استاسو چداه و میسر ده بار حرامي دي ورابا ايبوکم او پرګټيان ستاسو هغه في حجوركم چې ستاسو پروريش کړي من نسائكم د زنانو ستاسو نه اللاتي اګ زنان دخلتم بهن چې تاسو داخل شوي اګيتا عليهم ملاقات کړي تلقات ساتلي صحبت شوي نو داري اولاد چې سومره دي دنه کې ناغی سرستاس ستاسو نکاح حرام دی ها کدا سوا چې داغی من دو سرستاس نکاح او صحبت نی شوی نبی آغا تاثلہ جایز دی چې دبل خوان نی داغزو نانا روی گی پی کلا چه دا سورت وی دخلتون بهن چه ستاس و آغی سر دخول شوی نبی آئی لونه حرام ده او که آغی سر نی شوی دخول نبی آئی لونه جایز دی فایل لام دا کو نو ک كو چرنے تاسو دخلتم بهن چې داخل شوې دي تا فلا جنها علیکم بس نشته په تاسو باندې <تصفح> په صورت کې بیا دا ټیک دی جائز دي او کنا دي سره زه کول شوی نبی الهونه حرام دي زکا خو بیا لونهو ګرځې دې کنو وحلال ابناءکم او موږ نگو، موږ وړاند تاسو نګند تاسو حلال د حلیله حضرت خذ از امام استادو الذين من اصلابكم اق ازامن چستا سو د شاګان د پشندي يو هو متبناري چې از بل چاته چاوي چې دتما زويش ځان سره سات دا غني دي حقیقی چستا سو حقيقي اولاد ده استادو د اصلاب نه نو دغه خوز سره تاسو نکاح نه شه کول دي ته وي حلال نه بنا خدا دې د امن استادو څنګه یې یوتاوی هغه زمونځستاسو د شانه او حق کی اولاد ته واین تجمعو بین الاختاین او دا خبره چې جمع کوي تاسو په میړه دوا خويندونکي دوه خوینده په یو نکاح کراولي یيني په ژوندانه نو دا حرام دی او منادی کله چې داز یو شي چې امرغو اکه شي یا طلاق واکه شي نو هغه نه بیا نکاجا یزدي دا څه پکې دا څه ذکر شو ښه چې دا همیشه د پاره ندي حرامه بلکې خاص وخت او موقع کې حرامه دي دوه خويندې په یوه نه که وستل انې په ژوند او موجوده دي دا دوه دا حرام دي که سوداوي چیرې مخ کې خو وو قرآن داږي خبره کې الا ما قد سلف مگر هغه چې په خاطر شوي دي تیر خبره به یې د جاهلیت دا ورو اسلام راغی او دې اقدام ذهن کې ساته چې څنګه دوا خوين نه په یو نکاح کې دا واستل حرام دي نو دا شاندې د خدای زړه خپل پاپو مازی و غیره نام په یو نکاح کې نشرا واستې کم <coughs> چې محرمات ذکر وسو کنه ان الله کان غفور الرحیم یقینا الا بخن کې رحم والده <coughs> اخري قصم ذکر کوي دا زنانو چې هغه واده شو وید والمحصنات احلام القرشي اغپاک دامن الزنان محصنات قوندان ولا زنان من النساء ذناننا محصنات امرات ذكي كل ذات زوجين دي چداري خوندن شتا نغه حرام دي ترسوچ چداري خوندن انبلش وين دي او ولا طلاق من وركش النبي اوسرن شيقوله زمو قال اكو تام دشتني کاوي وديما شور نشتنیکا انیاونیکا الهلا پزیرے خاوني اشتا او بلڅوک لګي نه کا وسره کي نداه نه کيږي داهم احسانات کي راضي طلاق نه دی وا کيشو یاد امر نه روسته عيدت نه رتهر شوي او طلاق او عيدت نه رتهر شوي یو سړی په کاله کې راولي نشه راستي आवाज استريږي په ټل و ځان نه خبره دا محرمات یو یوزنانه چې مثلا هغه له طلاق ورکل او اډیور وختاس هغه بیا غی خان لراضی بغیر دغه مراحل نه جمعکه ذکر شه نو دا بالکل حرام دی نه پوخ خلق دی طلاق ورکل شي دا څنګه نه لا او مودا پکې دی راوته هر څوره چويته نو ورځ ته ځامن را رسېده اږي خپل کې سمسو یو سو د زه یو د پکې جوړ شو هغه چرته خبره ده مور می خبره ده پهل مره ولم رضای کلاره واست نه د چ متلقه ده د طلاق ورکړی شو دا خبره ده یاره و دا پکې موداډه را تیر شوه مودې پکې خبره شته په دین کې داسې مولان دی اګام د قوم مشران دیو راهنمایان دي دی. چې حرامه زنه نه جايس لګنه چې مودا پکې جوړه تیر دارو زمره وخت پکې درش دا قرآن نه دی ویلي نو جاهل خلق دی او بدکاريو زناو ګناګټي نو خواندانواله زنان مراد ته غوي من النساء د زنانو الا ما ملكت ايمانكم مگر جاء مالکان شی ويل اسنستاسو دا ژوند ته تاسو راوسته چې دغه خواندانشته په دارل حرب کې کافر سره کافر په نکاح جو دا موقع کې نو دا خوبین زری نو سره د جهانند مې په خپل ځای یالته خو سره دی ډېر ټک دا تا را زراوستره چې ته جایز کې ځان د پار ها چټول عمر ده واځ ریکلو وخت ته راو او بیا دا تلاق ونروستره بیا دا به را راوست دا قسم کار دي مسلمان پسو شو دا قران دا الله کتاب پته څنګه چه دغشان دیزان ده پارا چا رجزا خیر ری یا مسلمان خوان دیزانانشتا او تا پا بدماشه پا زور راوستا نستا دا بدماشه دا مطلب خونه ریشتر دا مسلمانین اووتی او کافر شوی سخ مجرم او کنانگار یا د دی اگر خوان سا کافر خونه چا پا دارو الحرب کری او دا ظلم کی په پا دی معاشره کی ناروادی چ ډیرا لټې دا معاشره نو ډیر ګوندن په کې راوځي ډونو سره پکې بادکارې زنه أغانه شوي دین وواده شوي لورو أغانه پریځه خوان کړه کوله ساتیو مجبوریه خپل بلار دغه خلق دین پدی ما عذاب نه راځي نو کولای نو مزید مې راگیخه اوروین زبارا کې انده خبره و راوستی شو یو حیستیر کی داغینا پس با بیا جائزی او کبین زداسی و چه اگر بدپرستا و مشرکا و نبیانا دا جائز او چه کل کتابیه نو تک دا بیا جائز دا او چه کل اگر مشرکا و نگر داغی اجازت مشتخیمان پاک شرط دی کتاب <خخخخ> الله علیکم دا لکلی دا اللہ فتح سبان دا, دا قانون دی دا, دا د دې پابندي وکوي او حلال لكم اجل شبري تاسو ته پاره ما ورا اذلکم اغا دی سواد دین دي دا ذکر شو تر دې دبهره د دین علاوه جو څومره دین تاسو ته پاره چې یو حلال کني کار سر اخله ما ورا اذلکم چ سواد دین دي ان تبتغو باموالکم چې لټاوې تاسو په خپل مالونو سره شرطو تخيال ساته د نکاح یاو شرط ان ته چې تاسو لټول وکړ او لټا وای یې قبول او ایجاب وکي په جبا باندې وای چاو یاو تنوې د دې نه پلار چې دا پلان ما په دور مہر مقررتیا سره ستا زیلا یا کاروبار خپلی لینو طالب بخلی را طرف نه وای چې بالکل ما بدی طریقه باندې ځان لا یا زیلا قبول کړل دا غواهان ناشته ما هر مقرره دی اوس نیکاوس دې ته وی قبول وی جا دا سه به وی خامخه هغه به پدې کې دم را تکلفات او تا جات نو چذری درې زلې وایا سلوړ زلې وایا او یا کوم پالپازونه پويګي وکاله ما بخلی وابه بخلی مې دا نبض دا ور شو کنه چې تا بخلې دا واو دا پګې نشته وته دی وې کنه ناګوم په دې جمله کې راغله که تا و دې د مخ کې نه ویلې او جواب ما وخلی ده نو هغه اخلاص ده ته انکار هم بیان شولې دا ته الفاظ دا بیا زړی کې تره بیا بیا تازه کو تا زړی کې نه نو پکې نه جبې قبول او وین دېم بي ام عليكم خپل مال نو سره مہربه مقالره نماهر نکلازین اشتکم نکاح کے جماہر نہیں مقرر نکاحانے کی گرا سارا نماہر بہ مقرر ہے بده با باقی کی, کی نا شرک علیہ ماہر کی واچ ہے قیمته مقرر ہے داو لازمی خبر ا دا اوبل درہم سر محسنین غیر مصافحین یہ بتا سو پاک دامنا نبے بدلمن یہ بتا سو نیت کہون کی دوا دا نبے نیت کہون کی دشاوترا نے عدم محسنین پاک دامنہ چې پا دا ومنیه دي چې دا زو په لقیټ کې راولم د نکاح دیسره به زما ژوند دي غیر مصافحین بدلمنه باندې رد په شیګانو اپم تعبان دي چې هیڅ وروازولا یا ګینټول نکاح کې به پریز نو قران وایي چې نیت بابا کې ده دا به قید کې زما دا او په شرعي نکاح سره دا درمته سلام ورسته ذکر کې <diferen> خودمه هرباره کی تاقید کیخا فمستم تعتم به من هنه فس اگا پیدا حاصل قلتا صو پاگی منهننا من هنه ردی فمستم تعتم به اگا مداج تاظو پیدا حاصل قلتا صو پاگی من هنه ردی یعنی او صوخ دیو صراتیر کو صوخ صخو که یو ظلم وط یو شوا یا خلوات صحیحو شو نو مهر لازم دی <دي> مکمل <محر classified>. تدار فیدا بس تل ک انتفاق ول نو ک پیدا موغستر دین فادوهن با سوار ک دیتا اوجو رهنما مہرنه ددی فریضا چې لازم دیو نو قرار دی مہر بولور کی ولا جنع علیکم انشتا گنا بدا سو باندې فیما ترضیتم به پاګه سکی د تاسو د مہرنه د د زنانه باغ په لخوا خو خاوونته چې دا اړخ کولی پلازه سپیره خوشاله ده دا څه کار دي چې د امهر نیمتا ته پاتې مارا توبک تم خرابې کمزوري نو څه ټک پک پېوکا یاد رمې مې سه وبخ یار سټو نو درې کې بیا من نه نشته قران دی اجازه کړو چې صحیح ده ان الله کان علیم الحکیم یقینا ان لا بو علی حکمت ون الدی لارچا په خبر ده او هر کار کې حکمت ده ګور دې اجازه ته ورکو وږي کې داني دي جاي ده جهان بزور د خدای نه مہر پاتې کوي یعني مویاسه چې دا به د دار ان شګه دا ته بیا به کې غزرنه چې دا به څه کوي یعزنه نو لګي اوو چې شو اډوره ورال نور راګي کینې نو بس بیا با مطلب داری چه زماز تاجون خرابی نو نبا زنانا سور که پا دی خبره چه مالا سیوا مهار را که نمهار نسیوا او نبا سرده دا کوشش که چه دیتی بریزی ها کزنانا پا خفل اخوخ دمو قرر مهار نا خون لور که نو ٹکتا نجازت تی پنا پا گنشتا ومن لمیستت اومین کوم اغا طاقت ملری پتاسو طولن دمالو دا پراخه ادستا وچ طاړه پر حل محسنات المؤمنات چې نه گاوه کې د پګدامونو آزادو زنانو مؤمنانو سره ولي داغي خرچا او لایغي مہر دانه شو کوله فمن ما ملكت ايمانكم نو نه گاوه کې داغه سره چې مالک ان شي ول لازم لا زن استاسو ايمانكم من فتياتكم المؤمنات چې وينځي استاسو د مؤمنانه مسلمانانو او مؤمنانو وینئ دي؟ له باس او سره نکاح یعنی <coughs> دمالک د خوخاو پر ځای دی دوستو قران ذکر کړئ. والله اعلمو بی ایمانکم الله خبر دی په ایمان نو استادو بعضو کم مین با دو با زی تاسو نه دي د بعضو نه چاګو مسلمانانو دي مؤمنانو دي راغي په نکاح کې عار او شرم احساسه ده زه یې صفته لګی کله به یو وینځي او د ایمان په برکت سره او د عمل او د دین دار به برکت سره هغه د نور نغورای هغه ویلم مخکی سوره البقره کې نو تاسو به دین نه پوهیږئ تاسو غویا انسانانه او بیا ایمان او د اسلام پرشتکه میوې نديګه شرم مکوای ښا ها د خبرم پره ذکر کوي چې دا کته وی بیا مې اولاد آزاد نه او غلامان به نو صبر وکم آزاد سره باندې کا حکم خیر د دور بس طاقت میوش نه بیاو ټیک دا قرائنه گاوی خداغه هغه چا د ذکر کی چابوی کی ځما مجبورې دا زمانہ صبر ګراندې بیا ټیک دا فائن که فن نگاه کې د دې سره بیا نه اهلهم اهل له دي د مالکانو لري وا ته فن تا او جوره هم مہرونه ده دي بالمعرو به محصنات چوې د او دجین ندی چمنګ ودیګ دا خیاله وخه محصن ادا اقعد و, و سرل غیر مصافحات او نوی بدل منه بدکاری کوم کې ځوان ني له لنګاره کله خدا ذکر چنکایه سبب دې لپاره غرزولي چې بس ما ته بده لا رازاده شي چې زم رازما بس بدکاری کوم نو یې ځو غودان کنه چې غوړه واد نه دا دګر چه دا پردره بانه پرتین نور بخپلکار کو مرسه چه نو قرآن وینا محصناتن دواده پا قید کې بلا زی بیا با ازاده نگر زی بی موارا بیاو پا دا پا بندیر زی و لامت تخیذات اخدان انبوین اونگی پتو دوستان و یاران لرعا دا معنی دا دا غسلورم قید و شرطم ده پا نکاح که چه خام خوابا نکاح که گواهان موجودی پټ پټه کچازان لتاعلق جوړ کو ها لداګه ته یاري ویلش پټه یاري او دوستي باندې کی آ بلکه دغه زنا کی صاحبې کی چې ګواهان نو موجود دوه ړی کم از کم یا یو ړی او دوه زنان نو چې باندې کاوه نو ها دې نه کانه صحیح کی آغه بات کی اړکولې نو شردا مو دوه لو ځن لا نکاه تړلې کنه نو دغه کی نو څلورم غاهر <تصفيق> جو زياده هوريرا خالد كم اس كم چدوينوم قرله فاذا احصينا فكلت دي واد شي او قيد ترش لكايو شي وادش فان كشردي كشر دي رات لوكل به باح شتين ببه حيايه فعليهن فسبدي بان اللاذند نصف ما على المحسنات نغنا تشدي با ازاد ظنان من العذاب ده سزا شرعنا زنانو اجازه شو او نیدل قتل له خان سره اوسو ادینه پاسه بدکاری وکړهગવાન په حاضر شو نووس بسنګې تیرا بدکاري دی بالکل واضح ښکارش وګنه او محقق شو نووس بدازي چې پدیبا شرعی سزا یې حد به جاری کړي کازاده زنانې او اجازه وی نورو جام دې وګاټو باندې وشتلو هله او کوینځي ها که نئی واده شوی نو پاقه بانده سل دوری دی سل کوڑه او چه وینزی غلامی که وینزی پاقه بانده پانزوس دوری دی او که واده شوی که نا واده شوی خواه ده داغی سزاده پانزوس دوری نو نم عذاب ده نمه سزاده پدی بانده من العذاب ده ذالک لمن دا دا هغه چا نه بار حکم دے من بطا کی اسی وی مشاقت تا مرات دی قشيه لاناته منكم چيريدو زه نه نه بتا سکه انت ازوي مشاققت مرا تدي دي کي لنهار چنيش کوله کنټرول اياريد چ زمانه بدكاري کي واقعي کي غم ناغره بار دا, دا حکم دي چې بس وينز سر دي نه کاوكي ان اور چ داقه دي نه غوړ داري چې آزادو رنانو سره نه کاوكي چې آزاد ولادي وش وان تصبروا خير لكم اج صبر کوي تاسو دا غوړ دا ستو ده بار اولاد بخښلي والله غفور رحيم الله بكن رحم واله ترغيبات ذکر کوي تعمیل د باحکام باندې چله ده تکم قوانين ذکر کړو پدې عملو کوي يريد الله ارادهک يلا ليبين لكم چه بیان کی تاسو ته تا واذ اوضح الكتابه تاسو ته او بیان درته کوي ويهديكم او خيتا تاسو ته سنن الذين من قبلكم طریقه د هغه خاص تو چې مخکې انبیاء کرام چې مخکې تیر شوي دي او ابراهيم عليه السلام چې داغه نه راته یو سنت مو تر نو الله رب الیزد دراغي احکام ذکر کئ چې تاسو باغ میاو بس اقتداو او کئ باغ بس روان شه او شانته جن جوړ کئ ويتب علیکم امه ربانو کی بداسو چخل رحم او رحمت در باندېو کی ادا لکی چې جته سبب جوړشه توبو بازا الله بدر باندېو روجو رحم در باندېو کله احکام او کو تایید شوی نو توبه واسع الله تا چ الله دل توفیق درکیده خست عمل کوله والله علیم الحکیم الله بو حکمت نوواله والله یریدو یتوب علیکم الا اراده کئ چې مهربانیو کی بداسو باندې زکه ورته داسه احکام ذکر کړل آسان آسان او در عمل لایقه سګره نه دی مشکل نه وَيُرِيدُ الَّذِينَ أَوْرَادَكِ أَوْ قَلَقَ او يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ چریتا بيدار کې د خوښساتو ان تميلو ميلان عظيما چتا سو ميلانو کې ميلان دی زری کوشش خدای ری چې په خپل اختیری پر شهواتو کې لتا باندې بزور لګي چې ترازه کنه چې چکر در باندې ان ترازه اته څه خبره چړې دې کوينه چې چا کارو لګو دیاسې نو نو پاق زیونه ورولی چه اگه ده بدکارو ده شهواتو ده ناروه و سنطرونه نو غریب سلی دلی نو ده چه اگه ووی نو باس لیوانیش خراب بودی که ده خلق و سراب چه اگه ده خواهشاتو ده شهواتو تابیدی مگرداد ده اگه نظان بچ کل لازم دی نو پاق خاریو با بازارو نگردی چه پاقی که بدکارو زنگانه که آناکار پلمونه و تصاویر و نو بده کوم صحवत را نی پیدا کی نو عفت او پاک دامنینه نه نه شي او بل دا کی هغه صفات را شي چې هغه شیطاني صفات انت مينو مل نه اویمه چتا سوډر لوي ملانو کې د شرعي احکامو او دا نکر خلق بل روان شي يريد الله اي يخفف عنكم ارادتك الا چانیو کې بتاسو ده اسانه نکړتا اوس دا جهان یو سره مجبورې نو اجازه تی سره د نکاو کې نو دی و سره خو وینځه نشته او کدا وایو چیرې و سره لري هغه زور بدلی لګي چیرې زبړې درنځه کې رښتا کومه ها زامنه ظلم دیو ضرورت ته ورته د خبرې چې نکایو شي بعد کارو کې اختري ا دې ولا غم نکي نو دې بيګوننګار دي دی ولې هغه بختل زمني ولې خو دې په دې تا وري چې زه به وڅځای کې رشتہ کوما یا ډېر په دوم دان سره به ځواډ کوما سامانونه به یو چې نمل کو سونه فرجن نه وي سيارون نه وي اجازه شانتي رولهګا نه به وي او پره تنظیمات به دي دې په تا مري نو دې په نسبت کړه دین وته اجازهت کړي کنه چې کدي واډو کې ارستو جو واډنا چېرې د څومره واسطه ولې موخه نه بالکل اجازه ته وتا لګدی و کې خو نه د الله د حکم پابند نه دي دله معاشره باندې ور دي دله خلکو دخلو باندې ور دي چېرې داخلك بسوي نو کډ خلکو یې نه د ګور نه خو عمر په دې کې تیر شه چې ښه کار کین او بد بدوي عجبت کار کین او ښه بدوي یا بغلی نو تخلق د ګوره الله د تاسانکل دا بس مختصر کارو کا ن کا بیا چې د کلاورسټي په بدرې مړو کې ګرستې نو ولې مار کا لوړې ورکه افغانستان سم رکیږي غربا د مخ کې کا ادانور ورپازې کا ا څنګه افغانستان زر پاغې کوم بوچو خلکو لګې دي څتر سېبان و تر بله وی آی پی او جګم غربا مستحقین دي د نړی او د تاسو نشته هغه د نو خیر علی وي دغ شان دې دې لره نو دې خو راځه نو تا خیر علی وی. انور په خیر تابو سونه کا کا دی خو لا لا دی خو غریب راشي نبی علیہ السلام ویلو چې نا کار په خورا کو نکي خراج د وادر وړلې چې مالدار وته بلل شي او غوربات درست کولی شي دا خبره ده نو او چې بل طرف ته کې نو دی دې چې غوربانو ام بیا راولې دې حظیات مالدار کو سړیار و اخري ګډانه لالي ځان لا داګه یا خوځه غیاث قدرې وشه خدا غره بامړل غواړي جبرکات راشه پکور کې نو الله دا تاسان کړی دا نو تولید رسمونو مونږ پاتانه او تا به تاسان کړی دا چې بغیر د ډنګ ډون نه باګیا د ډزونه تاوانون نه واده وکړه نو تا میاش دو میاشتې مخ کې ډا محمود الله سکي واچولو اشوره دی وکړه نو زمانسو وخت په کې مونږ پیجند ځه وا د 만족 وخت شي خلا کو دري نه دی وا د ب گاون کې شوروش دا را غو سوچ کاه کنه په د کور کې په قران نه په کور کې د دین مصالحه پراته کی یس نه کې جماعت ته یاځي نو دیم لحاظ نشتا او هغه دین لیا کې سټه اغانه বজانې اجو تمل جایز ده ها ته خوښ ده تمل وای تمل جایز ده د ځان نه مسلې جوړې بانده. زدر بانده نو ولې دا متا مسله ګرانه په زور باندې الله وې ز درمه نهه ځانوم آتا څه ځانته ګرانه وای زره تا اسان احکام زه ګر کوم آتا څه ځانته ګرانه نو دا څه مسلمانان دي خ بلدا چې کما سنت طریقاره د ولیمه نبیابه کې غومونکې خ نو تا واني نه سامان نه کړهو نه رڅو کې بنيان رضا کې اجه د ولیمه خبر راشه نهګه معمولی او آسان چې سنت په ادا شي بیا م بیان کی یاره یواز س نه ممونم شوی دی یا څنګه نوګام نور څلنه کیدو نو دی تاسو څ چې سنت د نبی مخ خراب او طریقته د اندو د کافر م کوي چې هغه ټنګ ټکور دی ډانو ډنګ دی یا نا کاراو غلط رسمن دی خاص کر په دوله د عده په موقع کې که نه خوا د سر رواني خبر وي چې دا په اون ولې په پداسې په ون ولا اوربشه وسکه په ون ولا لاتين بلکه قران وصره کې دا درس په خپل خپل ځای بیا کېد بدلی لاش لاتين بنده بلې او چې د قران د سبق خو نه قران ورایلی ځان دا قران وای ته زراوس بیزتی مکه ودا الله د کتاب هغه پوي کې اچتا غنا ورنل بلکه د مسلمانانو د کور زنانه دا او مسلمانانو کراو دیږي نو لې په دندو بلهم سي کو زکا او اگر سنا نراوله چداغه اولاد ډيري نو چې هغه ټوکی وښلي جامو جوړوښلي چې دې شوروکل نو چې دې اولاد بیا ډيري جده کې نه نه اولاد نکيږي یا صرف لړې دی نو هغه لا دارا سموځ ټوټکانو شي په ټوټکو وښلني کېږي کنه الله په صلواتک تل پکار دي یا ولړوک ورکه دا ټول رس موندي ناروا دي حرام دي دین دوه نو مسلمان سره خدا نه خای للہ دا تاسانی اتهزان ته غرانې او خلق الانسان ضعيفه اپه دا کښې شوه د انسان کمزورې ضعيف دي ډېر به واسري دې ځان باندې کله کله قابونو شي ساتلې نو ګورې دا الله دې رحم دا ګورې چې ته دې اجازهت کړي بهاره موخه باندې او دا زموږ لري کړي چې ته دې خبرونه بالکل ګنې بنداو مانا ساتلې نه ځای طریقې را تا خولې چې سړې زانه کې نه قران او حديثو کې راځي چې تلوارو کې دل نه ښه زناندا تلوارو کې چې اندزامه وشي دنه خودی کړګلو کنه یادو نکاباره کې دیم د منځو بارے کې او دیم د جنازه نه پټولو کې تاخير او کو رستواله له او پیغمبروي چې تلوارو کې دی کېږي چې جا تلوار کړل راځي ځوان خدای کو ذریعہ نه کاونه نو کولې خدای اولادې کي اچھو سمرہ پڑے کہ تاخیر کی روستوالی کنو مسئلہ و تکرانی کی دا احکام ذکر شو نبل حکم ذکر کی چخپل مالونا تجارتنا پاک کے او باطل مال مگڑے یا ایوہا الَّذین آمنوا ایمانوا علاو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخر مالونا دیو بل بخفل میں اس کی پنا جرس طریقی سر اِلَّا اَن تَكُونَ تِجارتاً لیکن چې وې تجارت تجارت ان دلازم من کوم چې پر دا من دیو ستاسو نه په وینس کې د رضايا تجارت کې او بشری کلو ټیک تا خو يا د یو بل مالو نه مخورې سمره زور دې چیرې په سټريقه باندې موږ د بل مال واخلو او په دکو دڑا کو په شکل کې او اځه په آخوا دې خوکه چیرې یې اځه ځان زخمی کو خوک کو یا پنجاب کی مزدوری لتلی نالتا کسان گاڑی سرو جنگی را پری بازی بدان سچلو کی ناگی ازر بوزی پیسی و لور کیا کی پولیس فالی رشوات دا خلق گر داز خبری کی نا تب ہوئی گی نا چی داز حرام خرم قدابستہ بدان کی گردی نا عبادات تمن قبلی گی نا یوزل بڑڑا دنے دا خو تجارت نری یاد نکا پس سلسلہ کی دزنانہ و بارہ کی مال واخل زان ده فار ما هر نه ده کو زان له واخل الفاظو کې غيته دا وې چې لور خور خر څه یو واغې له مہر واخلې تک تا ارثوره جواب یو زان له واخلې چې بیا دا غيده حقوق د پوس ني او سره ظلمونه کیږي واغا زیادت خلق له ورګي چې هغه یا شي ګاندی یا برېلېاندی یا مشرکاندي نو دا معلوم حرام دی نه پدوګه د لاګر د چانه مالو ناغم حرام دي نن د چعمل پاکستا الله ماشا الله چوسو کوشش کوي کنه ناګل الله پاک رزقوم ورکي په چه نقصان او د نارواد پر زور لګین ناګین بهداري کلارې پدکو لاوین <دابع> ماګار کوي تجارت درزا مندستا سن ولاذقتلوا الانفسکم امواج نوبل د مال د پر اوبل قتل وجني ولا تقتلوا الانفس الصالحون ام وجنه يقتل زاننا چه حرام مال قری غزان لقتلكم او ده خودکشی نه امنه علا کلا کلا سری غریب شي کاروبار خرابی نا غوی ير ورګه زان قتل کی کلا اخبارات کی راضی پلنه جه سڑے ولا کی اخ زانو خدا والے ټوله لال کولی وی بس غریب و مصالاو وتن نو غریب الله کنده لچا <تصفح> تا ته چاوی ته زان قتلوا محنت او کسا بریکاو کرنے چیتاوز داگشان دے مات سٹھ دنیولی ریناس دے نظام صلیب بتاتے نو جوڑی گی حدیث پاک کے رازی چاچ اخبر زان قتل کو من قتلنا سبب شیئن عز بابی ہی او من قیامہ چاچ اخبر قتل کو پس سیز باندے نو قیامت پور باغا قیامت پور از باغا عذابی کی عز بابی ہی عذابولی اور کی دیش ظاہر اوہا چول پتور ازانوو زاین خبي کو پانځي کو نو دا دړې به د قیامت لګي او بیا قیامت کولو له معذاب ده دا په بازار باندې سزا یې ا نبی عليه الصلاه والسلام ویلو چې په خوا دغه شان ته یو سړی لاس نو نشړتنګ دې را زحمو دړت نو ټول لاس را نه پرې کو نو اوینه مینه دې رل او راځه نو مولس نو الله رب العزت وی چې دې بنده تلوار وکړه ما بدا بني جنات حرام حرام دو عليه الجن ننجا خود کوشی کی سردغان مشتری ما جنات حرام اگے ازما بس الله كان ابيكم رحيما يقنا الا بدا سمع نه رحم كون کرے يفعل ذلك عدوانا وظلما ا سوچ کی دا کارو وتیو ظلم صار فصو فصلیه نار فزرج وکان ذلك على الله يسير او دې داګار فالابه انده افانو ينتج تنبو كچره تاسو ځان بچ کوه كبا ارماتون هون عنه دا غلو غنهم چ تاسو من کرشوي دا غينا ماتون هون عنه قران کې چې کوم غناون من راغلي دا يا كبا يرد يا دې تا ګور چکل دې او غنا کې او بده پوشي چې حرام کړل دي منا کړل دي هغه پینار اسکي کې دا زګړ ټیکوم لوی ذات حرام کړی دی ته کې ناغه ګناه ویل <سؤال> کېنا کتا زو ځان بچ کړې لوی او هغه ګناہوں نه تاسو تم نه شوی نو کافر انکم سیئاتکم وبدغه مو تاسو تاسو ګناہوں نستاسو وانه تکلیفون بدل <سؤال> لکو واړو ګناہوں برته موږ شانت معاف کو دیوین زمينه تربلې زمې دیو رمضان تربل رمضان ايامو یو مز چاسو ګناہوں نه بندنه کېږي نو هغه فدي عبادتو باندې معاف کېږي خلوي ګناہوں اگرم مستقل توبه و بس و ان دخلکم او داخل وګمو تاسو نه زهر داخلې دوه خیصطه بج جنته مدخلا کریمه خیصطه زه اگر جنته دې بشارت ذکر مخکه چې کوم هر ذکر شو یعنی دې دې کې منو کلا تر دې ما له حرام نه نو کتا سره دا خبر نه دان بچو د دنیا او باد کارونه داخل کم جنته اغناونه بر د معطف بیا م کې سره وی چیر راکه بهر ګناونه کم دي نو کتاب الکبایر دی ګور دی امام زهابی رحمه الله عربی کې لیکل شوی او د عرب سپوردو کې لیکل شوی ده مختصرا ونده نو باره کې هغه غناونه شمار کړي او بیا دی وخت سره چې کم موجوده ناشنا غناونه دي لوی نو د عرب لوی لوی مفتیانو هغه مو سره ذکر کړي نو هغه لازمي دي چې هر مسلمان وګوري اذان ته بچي ولادتمنه ده په حکم دي الله سم او ارزو مکه <متحدث> ماف عبد الله به دا هغه سوچ وړي الله باغ سره بعضه کومه على بعض بعضي استعصنه به بعضو خپل حساب باندې صبر وکي اځنه چي ودان وي شهرت ماي سره ده بلنا کمر دا ولي يا دانوي چمون نه مم نه میراث مخه پایو اعظم حقوالشویر ماعذ الله ندا بنويخه بازمو کو کې ویلو چې را موږ نجه حاضر دي شو چې شهيدانې شو او نورم عبادتو کوم کمه را دي اعظم موږ میراث هم کم نه قرآن وی چڅو د نړۍ درکړ دي بدغه صبر وکړ دغه له پورې لرجال نصيبان طاره د سلو برخه له ممک تصبو دا غنه چې دې کټلې دا قرآن کې ځان لګټلې الله ولا دا ولین نسای نصیب حدا پاره د زنانو برکته ممک تاسبنو دا غسنہ دې دې ګټلیدا در چپل کسب دی ګټا نو چه سړی وکم لایکو الله اله یاد ذکر کو اچو زنانو رکه مستحق و نو غو نه ورکلی دا غا ختمه واس الله من فاضله اغوا دالانا دا غد فضلنا دل فضل او خزانه غ پرا لري سوالته کو در کی بدله نو سردازی جدا زنانو به چداره باندې په میراث کې څه سره؟ او چې هغه خپل کا په مهنت کوي هغه دایرہ کې چې څومره داغه د اجازه ته په دین کې ریشل او جوړول او پکور کې دان نه د دې کو اجازه ته اسلام کې په دې اجازه نشته چې ترې دغه شانته پنروني پړونه کې پنورو جامو کې ګرځي ټوله وسته یعنی یا یو ګنټار چې او چرابه شګه نه او دو ازا کسبه او ګټه کوم یا نوکر یو مزدوری کوم دانه دي چستا اصل ذمواری او فرض دي نه غو تا ده نکلو نو دي تو ساجد چدا نقصان پک جوړيږي کوم دره دره راځته چپاگ د امني او حيا او عزت پز نه دي د دین چکه محکم دي فلسفه لاته زنانه کور ځان ده لګيای او ډیر کاړو نه دي ځایا کول شي جوړول کیو هغه خرسي په خپل کور کې دن نه دن نه لدی دا پارا چې دا دا بار کوي دوه اخلاصي یو روشاغه شي او دغه نو تدې مطلب شي ندې خو دا کم کم کړو چې دا بدغه کې حضرت نور و توخه لیکلو توخه دا نغو توخه خغازل وغه شلو وغیره الی کلو دا زونه توخه ځکه هغه په غو بیا بار کوي دلغواڑی کنه آیا خو ابل خوات له لا نوران او مجید حضور په دې لګي چستا معاشره ښهسته شي ځکه چې بده کې سو یو ځل به عزت شنو بیا چې تا اړیدا تاسو سره هاغه ټوکې لاړې دا بیان راځي ښا نو دا لن غواړې نه دا ځان انبي چې په دغه کسب مهنت کور کې حلال ځان <سؤال> لا کوي جب رغیو مور بلار والا قربان اقبلوا القلوانه صدر چا بګ خپل خپل سید ابراخین او ذکر کی دا غ احسان چ خلق به یوبل سنداسه تړلو کله لو آیا به ول وصیت وکړو چیر کز مړ شمه مدا سریه مو سر پات شه زمو همدما ته مو کو د سترات ور او ساته آیا سو نو زمان رست جتا کله تقسیم خوید ماله نو دنو فکیس کوي دا احسان دې ده سره نو داغه خبره کې قرانخه او دا چې کوم علما ته ارشوه داغه بخپل اولاد باندې دا پابنده یې خوي چې دا مفتی یا شیخ الحديث یا عالم دیر دیر دی با ساتي ځان سره زکه چې ډېر ډېر خدمت لري د دین اور ډېر بهترین شاګرد دیو ملګرتي او کړه نو دا بخیر ساته دې به مدرسه دی بدلتي چې اس نه نو کزما کتابونے پکور کے نور کڑی دا بقر سوے خو چدی دنا خپنشت ددا بخیل ساته نو دا کڑی دیو خ یارو خلق ولذین عقدت ايمانکم اغا کسانتے طللی ا سمن استاذو فادهم نصيبهم ور کتاب رخدایگی ان الله كان على كل شيء شهیدا یقینا الله دے بارے او شمان دے او حاضر ناظر ارسمینی پیغمبر نے حاضر ناظر الله دے حاضر ناظر چہر سونی اور معلوم صار لصم حكم الرجال و قوامون نرنبع حاكمان و مشاران و على النساء فزنانه بانده و ادب و ارتخي نقول لك ندعي دوجه ذكره القرآن يو و هبي وجده انسانا في افوية نقول الله على طرفنا بما فضل الله فذي وجهة غراكر الله بعضهم على بعض بعض ددينا ببعض فسنان رنق غراكر فزنانه و للرجال عليهم نترجى مخيوه توس دادا بوزمکه اوچده څنګه وله غره کړی دا غې کوم که ته کوشش کینې په هغه شي خو نه سم دستی وای چې بس الله غره کړی نه مو پیر الله وبما الفقوم من اموالهم ابد وجه دي خرج کيده خپل مالونه دا د مو وجهه کسب چې دی مهنت کې کسب کې کړهو کې امال غټي او لګې اړيره مسلې لري ضرورت شي کول نو په دي دی غره کړی ندي به حاکمان وي په او اوبانندې تاریب په تعدیب بندې چا دبوتقيې په پردهکې سردي او دا به شانت دمون اودس حکم ورته کوي ګوره که دنارینا او زنانه ترم دا تصور، سوور او دا پرصفه او حکم د اسلام ختم شو نجون جوون قبی چې سی س نه شو و زنانانه شو او خپ شو چې دواړه یو جوړه شو برابر شو بیاخد هغه د یو بل خبره نه جنگ جګړه فسادات وي نو قران امن را ولي او ته فساد جوړه د دې وجهه هغه تالې میښت او هغه کوته وګوره چري په خپلوس کېلون ډیګرو کې او بل سره برابرې ځکه بل نه بل خبره خو دی ووري هغه په فسونه په یي پچې کاغذ کې و سره لیکلې ډیګري ستنه نه غره بل خبره ووري 2017 نه ما اده 80 اغه بدی باندې فخر کیوکه لګته نوخه ځوانانو ته بیا دا وځي ونتې نه داو بیا سپورو کی نو ولې دا یا قران دته چکما طریقه خو له داډی را نه تاسره نبی السلام ویلی و چې ګوره د دینه د ادب هم پامو چتاوي په شرانډیرو خيارو چکورته برادلو نو درانه هم پابو ستانو اذان سره به کې خدای باندې به ودره اکل من نه نو خدای او کور تر ادم نشی نو بس بیاب زان لکه تراؤ گوری چو سنگ زو روزو تنشه کولی دی وقت تر ترسو پوری اقا قانون او ده شریعت اقا طریقه نیی نو جند نسا میگی خواه دوی اما خبره و مشرانه سرچانه شو کولی فکور بارو کن پس آده و جگل خو جولی که ده دینا چو بس دنانا دم نکی خبر بکیه لگیا بیو پی غورو نبکیه پریادو نبکیه گرو بکیه اغاو دانانه واشل غلي او عالم له خو زما په کور کې هر وخت جګړې په سادي یاره موږ تاسو یاره ده تاسو یوکا یاره تاسو وخایا چدا به څنګه چلی ناګو ودا آسان خبر زو بدل او بدام کما اجه خواند کور تر ازنه ګو ګټ بد تکه خلک بیني سي ناګو ودا بډي رکھے او کړه نو بیرول اغو له دم چوبې او کې په او پټ ونه داغه بلگیا او دا دا چللې داتا او دی باکا کې نه کور څامش چس په صاد او وانی جوړی کې نه د جبو د خلوله نو چړې مؤدب نشو حاکم نشو مشر نشو نو جنب څنګه جوړی کې قران وې صلیب قوامونی او ګورې نبی عليه الصلاه والسلام ویلو چې غرض ان انکمری غرض ان تیارو اذا نظرت اليها صرت کا واذا امرته اطاعتك اغذن انا چته تو تووري نتا خوشالهس نندري ده پکي او اغذن انا چته تو تحكومي ناغاستا حغوممني عمل کي او دغه شانتي چته غائب نو بغپل ايذاته بدن او استا پمال باندي بالکل حفاظت کي او خیال ساتي تب ادا نو مخصوص ہے جی رزا کار ٹول روان دے دا تے زنانا نو دا غور زنان دے دا غشانوی لیو چه اقا زنانا چه خاون ولا بلن ورکی بستاریتا پیراشتا او دا انکارو کی نو ملائک پی ترسارا پور لعنتو او دا غشان بل حدیثم دے چه اقا زنانا چه زان لیفا بستارا کی نو لعنت پیوی ملائک ینی گوستاخی او نا فرمانې د خپل خاون کله ویلو نبی عليه السلام چې پنځو ختموځي زنانہ او وصامت شهرها روزنه سي او مونږ د 10 کې کنه ازکات ورکی چې کوم ضروري خبري او تابعداري کې د خپل خاون نوې دې تبوول شي قيل له دخل الجنه من اي لواب شي جستاکم دروازه خو خيده جنته نوځه پاګې باندې ځه جنت ته ځنه نه او په کو نه او په ډيري کې د په جنت کې هم چا پیرو غره چې کوم دروازه خو خره ځې پاګې باندې جنت ته ځه تا وله چې دا زې حالي چې نا فرمانې او هاونداږي نتانګې مصیبت کېګيري نو دا دې د بار خدا حکم نشته چې مونږ دا داس به نه اکاله وي ما له دا وکه ادب نشته نو له قرآن دی نو دا قانون دی او دا کد ملک د قانون خلاف راځي که سو کار سوې قرآن ویلې سوار له سو کاله مرګ او چوسو په عمل کې نه کید کور لګي چکور بده سميږي خاص صالحاتو پس نیکان زنانا کمیدي خانه تاسو ته بداري وي حافظات للغیب حفاظت کوونکی وي موجود موجودګی د خوانکی بما حافظ الله په دی وجه د عبادت یخ دی الله په دی باندې څو خوان تاسو باندې کوله عبادت کوي لیل غیبی پنا موجودګی د خوانکی د عبادت کی د خپل عزت او د مال هر پورا محافظ ویخه ولاده وز قانون ذکر کی چرک دی سرکش کی ن بیا با څنګه چلی رضاګه دا پارا فترجو سرا قانون والذي أزادنانا تقافون نشوزهن چتاسیریګه سر سرکه شینا فایذهن نوازکه دیتا نسیتو توکه پوےکه قران باندې او په با حدیث باندې څهстаў وردا کارنله استاد پردا لازم دي ګنګالیګه به خبر اوتوکه تبیاه منشوا واجروهن فلمطاجعی پریدی دی لرا بسترو کې چتته خپې کنه کدا خو به واجبو بستر کې لعنت به بیا جو داشتے چوزور والاوراسی اچھ بیاو مولوشی وضربو هنّا نووہ حیدیل رایا دا دریمہ درجہ رکھا اچھ بیاو مولی معمولی غلطی اتب وضربو هنّا باندے عاملو کے باب دے ضربہ فجاری کے نکر اچھ بیاو مولوشی وضربو هنّا تو وہ تا درشانتی ہوا او جو داشتے پای کارتتے ہوکا چھ بیاو مولوشی وضربو هنّا نبیہولو گزارو خدای دا ګزار چې نخپه نودريږي هړو کې نما دیږي دا اسلامی طریقه ده زك هغه سره احساس غیر زیادي حساسي نو کته معمول لازم هغه وشکې یا مساق ولا په توشت کې نو ماغي د خپل احساس وشي په دا کار خوشاله نو قران دې اجازه کړی دو بدر هم ځل کې دا د ځنانه مبارک زمور مور پاره غوړول ټکول نشتا نو خلکو مهند ټکول ډو کې ولامات کړه در دې چمړې شه او واخه معزز شماړلې شه او غی تنا سپاسته کیږي دا ځخال کو سره هم څو خبري د دین او د فرض په کار کې نه د زنانو باره کې د اجازه نور په مخ باندې گزار ور کول چې نه خپې و دريږي دا خو زنانو مو د سرویدو په اړه ومنه نه دغه نبی صلی الله علیه وسلم نه کړی فا فاین اتعنکم کجری حکم منې تاسو فلا تبقوا علیهن وسملہ ډوا ملہ ډوا پدی باندې بللارو د پارادو وحلو ته خبره هو دی و څومنه نه لا ټول مس پک نشه کړنه بیا و تا په خړې کله یو زیاده کړنه بل څه زووی چر وزادت مقجور شو چې د ماوال قران وینې داګه شز مکو ان الله غانه علیان کبیر یقن ان الله چتلوه وین کهستم شقاق بینهما اجرتا د جگړی د د دی دواله په چې جگړنه دا ان پسادي شور جوړه کين من اهله یو انصاف دار د اهل دې څلينه او حکما من اهلها او انصاف دار او د اهل دې خزن د دوه طرفون نه او خيار څلوياله چې منسيبي انصاف داري دینداري اته پويږي ته ولدا کوم رجل شو او کنه اذن دې ته ولداه څلويلي چې هغه به د مرګاډو پر نه دي چو خيارې په خبره پويږي او اخلاصی پکی نو یود نارینات طرف او بلد زنانا او پور اختیار بولوارکی نو دی بولو روغوکی اکنو کنو بس طلاق باتی وقتی چه پاک خبری این یورید اصلاحا کجردی ارادوکی دا صلحی و دا جورجالی داد وطن یوفیق اللہ بینهما نتوفیق باشی اللہ دی پامینسکی موافقت با اللہ را و لی ردی خضر خوان بینسکی رو داکور بے روخ شی نوکلدا سیمچنا په سړی ناغتله راتلو کې خدا څخه خبره وکي چې آپور نورم روان شي هغه نورم تراळे تراळे شي لداوله دنا په ډول قران چو خیار تو خيار سړی اخلاص مندي ان الله كان عليمان خبيرا یقینا الله په دې خبردارو احکام دې د پاره ذکر کیږي تاسو کور پاتې کور روخ کی. او کور په دې راځي کنه چې اقيده صحیح شي زګان سره جگړه پورونه کې پدی چې اقیدت یو خ... بدلي ادب بل, بل شانی یو <تصفيق> داوي چې څو غواړي د الله نه غواړي دا جا عبادت کوي <تصفيق> زنا نه داوي مثلا نو خوخه به نه نه مونږه با باگان منو دا زمون دي نکون د مشران را روان دي ار دینه بغیر زمون کور خرابيږي زمون و اړه نه پاي همون بګور دي منخت ادي توازن دا بکو مونږ په بعد چې خياره دي خل بساتو نو پدیم جگړه جوړه شي نش پالثم حکم سے کرکی دیاتې یا اعمال ذکر شو نو پدیم الا عمل کول شي پدې احکامو چتا الله ای عبادت کوي الله خالص ولا ذشرکو به شیء ام شریکه دا سرس شي وبل والدین احسان ان کوي د مړه په اړه صالح احسان وبذ القربا خپلوانو سره وليتام ايتیمانو سره والمساكينو سره والجار ذل قربا او گاونډي سره چې خاوند نه خپل دی گاونډي زمنده خپل وانه زمنده د حق ديات سره احسان کوا والجار الجنوبي او هغه گاونډي چې بیارته دي ان آشنا دي بیگانه ری جار گاونډي ته وي دته بخيال ساتي ولي دې واستابه کار راځي تبرد پکار راځي گاونډي کزن دا سره شي د سپه راشي نور صالحا جوړشي روغ ناروغ ندی ولی پکار جنوب هغه ځایا الجار الجنوب چې بیا رتارستان بیر لري آینه پرستا کې ناشنا ده او خیال راغلی نو کوم گاوند کینو کډیک د ستارې ستجار خو خیال به او هغه باندې کوم خیال ساتي او کنه باز خل اقداسی چې په گاوند کې د گاون خیال نه ساتي نو حق د گاوند ګریشتا فوګه د کی چې کنزل کې پدرو پا نه الپاز سره اوچت چت لګیا یواړ کنزی زوري او بیا وخت وخت نه شته خو لګیابه د ې خبره به خیال ساعتې دا ګاون کې لاظمي او ضررووی خبرېخه دغه شانته ګاون تا ناکار خلق را وستل او ظالمانو سره تعلق ساتل یا داسې کار کول چې نور خلکو تهې تکلی نو دا نه کې د خو خیال خییل کنه که نه د ګا نورهې په خپل زای شته اواح ببل آغا ملگرے پاڑ با اخ باندھی چ سفار کیرا سر ملگرے ری ٹائلم کیرا سر ملگرے پےو ڈس کو پےو تھاٹ مان نہ نستے پےو دارے باندھ نہ نستے ائلم دا کے نو داستاں دا جمب این دا اڑ اخ ملگرے سب دا اڑ اخ دا ملگرے نہ مراد خازا با خیال ساتے وابن السبیل امسافر نو مسافر با خیال ساتے وما ما ملکت ايمانکم آغا ج ملگان چھوی لا سنستاسو ان الله لا يحب يقينا ان الله محبتنكي من كان مختالا فخورا هغه جاز راچوي تکبر كونكي افخر كونكي مختالن خپل له کي ځان وته ډير لوخكاري او فخورا چي نور خلقزان رسابيو فخر کي او الذين يدخلون هغه دغه دې چي بخل کي وي امرون او حكم کي خلقته خلخي خلقته د بخل کولو چدان سه بخله کي خر ترته وي طريقه کيما هغه بنتخهما چپاګي کور په څیر ډیر دی ستوره ها اودات درديد د تخيمه چګوره زړې جامي باچه سارطور سار وګر دي او خوارس خپلې باچه چتا باندې سودا ګو مانو نه کی چردا سړېګنې مالدار دي اوګور الله وې چې زه په چاله امتوکم لودا می خوږې چداري اثر پد باندې نو یو موقع کرا روانو عمر ګری بلو نو یو سړې راګې او سره ده شاټولون ته چولی واسه خلپله ټولول تانګر مانګر نو چول ناګمری ورسره سلام کلامو کو خبره وکړل نو چې را راډیو څخه نما ته میرتا سب د غریب دې ډېر ناګو خاندل نما ته مې ولې وې دې یو څور و دې کې دا جاپان نه راغلي دا سپانډو شپې ته لاګر په راوړې نو زه حیران سم سياره دا ومن انسان دې چته دومره مال وګټو ا په تا باندېګه معمولیا سره نشتاګه در نشتا نو دا ولي دې د الله د نعمتنا شکر کی ا ځان خلقو د غریب او بخیل کاری کی نو بلتج الخید بخل کولو و یکتمو نما اتاهم الله من فضل او پټي هغه سوچ ورکړې د الله پاک د خپل بدلنه الله ولا فضل ورکړې دې پټ ساتي فضل والے علم ورکړې دې پټ ساتي چاته خینا کندور پاسی خیر پاسی که دن پکی پت کرده چه او شاگردی نشتہ پا ملک کی نتو ایلا مولی پتے او دکت شانتی شیفات تا پیغمبرو یهود نسوارا و اغام ابو خلیم زم رکو چه دا حد نسیوا و آواتدنا لیل کافرین و عذاب موحینا اتی ارکڑی مونگا کافرانو دا پالا عذاب رسوا که انکی ال او خلک دی یوونه اوله چ غ کې معلو اخبل نا دپار د خدنې د خلکو منونهبلله مان نروړیلهبان دی ولا ب ییرپ داخلیر مال بل او سړ د چېغې ل کوي غه پ کوي نونا خللوګونه دیونه دی مان د نتهله پرداخل چې د داخلیر غ سره او پټ په پټ و کې او سووا پاتې ش ته اوله را. وَمَن يَغْنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا أَرَأَيْتَ شَيْطَانَ دَدَمَلَ كَرِ فَسَاءَ قَرِينًا فَسْدَيْر بَدَمَلَ كَرِ ذو شَيْطَانِ مَلْغَرِش ادھا گمنن جمال نہ لگی نو بابو خلیقو کمکل ہوتا ہے اچے زور کی ہوئی لگو میں نوریہ بھی ہو کی نو دوان خبرے نقصان دا گشان جو سالے سمر عمل نہ کی نظر بگی پیدا ورنے کی دشمن سرولی تعلق وماذا عليهم او سو عزرو تکلیبو بدی با باندې لو امنو بالله واليوم الاخر کچر دی, دی, دی مان راوله بالله پروس دا اخر وان فاقو مما رزقهم الله او خرج کړه وې دا غنا جوړ کړل دی تعالی باکو ندی باندې وسه نقصان یسبنو فده واپکی دینه مال میږي چې دی یعنی بالکل وتصاور نه نو سن نقصان په نو چې مان راوله بالله پروس دا اخر او خرج کړه وې د مال سره کله او در دی مالونه کلوت د الله مالوی مختلفه طریقی دی بیان د دین مالجو ته غزان ل ترغیب ده چې ګوره دا کوه استا مالله ځان د پاره ولګو د آخرت غمکه کله جوته دی د الله رزق دی مداوتوي چې ته ګوره بده جمع کوي د الله مال غیر دغه شان ته وایي وکانه الله بهم علیما او دی الله بدی باندې پووا ان الله <سؤال> لا يظلم ولو ذرة لاكن الله <سؤال> ظلمك من اقل ذره فان ذا ذا يديه ذري وين تكون حسنهن اكشروا كشروا ذا ذره حسنهن نيكي خست عمله يضايبها نذ جنبكي ديلر ويؤتي الملذون اجر عظيم طرفنا اجر لوي ذي يدري امر نيكي چاوكلا نالله بهنا پيري صدچندكي ادخل طرفنا بولا اجر عظيم وركي فيو زاره باندي ها حدیث پاک کې چکم کوم راغلیو چې اعلی نه صدا لا اله الا الله او ادنا نه کې دارا چې دلار نه دې غنا خاني غټ داس از یو پلاک سره سوفه تا کارونه وي نو دا هر مسلمان کولې شي په هر وخت کې چې روان دي وې کتل جگنه پرته نو ګلې ونت به راولي یا پوهبی نو مشران دا اکثر عادتي اورې ټول درانه په ښکاری فکه شران له چې په عملو کې او چې دی پاگلار کې غټک دی مدا څومره لوی ژرم څو نقصان شه ها دا که شانتي غني یمې چې سوزی چاږي د په تکلیف مدا خو ګناري حرام دی یا چا او غنبل لاله تر استلور هغه رسول نو یاب نو کور دپنې ملار تر هوستي اده په دا غټه حقګلی اده بلې غړ د خزل غو رسولي نو مسلمان پاگلار نشتله خو دا خو نقصان دی ته سوچ پکار ده ښا وَنَذَرْنَا لَهُمْ صَلِيحَةٌ خَرَابِي أَوْ دُنْيَا كَيُمْزَن رُسُوَاكِ الْخَلْقُ خَبَرِ اخْلِي فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ سَرنگے بہ حالت دلی کلہ چمنگرا ولو دہر یم امت نے یو گا وا وجئنا بك على هؤلاء شهید اورا ولو تعالی رب دی خلق ما نے گاوا قیامت کے بعد دہر امت نے او گا با پیغمبر نو داگی احوال بہو ہے چکہ ما گا معلوم بخبل جن کہ جمادی ددا خبرے دی دا ما نلی و دا نو ما نلی دی که دا تا و ملگر و دا ندی دا خبر بکی نو بیابا پیر دی امت نراوستیش خواب یا پیغمبر پاک تاویی چه تا مونگ راولو علا ها اولائی پا داقی قومونو بانده یا پا داقی انبیاءو بانده گوا یا پا دی باندې بانده گوا احتمالاتی پاکی نو تا پا دی بانده گوایی که پیغمبر د و د که نا چ سنوڅان نه چکیږي نه قران نه بیارتواله که څوک دا ویږي قران غوږي د اروغ بیانيږي او لري نو کو قران باندې عمل کول نه بیارتواله بیا جواب دی یا د قران نه او یا په قران نه عمل کول نه لریږي نو ټیک دا اوري بینځ دی به قوله دې اربارتوي پیغمبر وز کدا وایي ماشر په دې خراب شي يوم يعد الذين كفروا پدغه روز باندې محبت به ساتي اگسانځه کا پیرايندي واصو الرسول اخلاقې کله د پیغمبر نو تو سووا بهم الارض کا شټډک شې بدی ماندې سمکا چې د پیغمبر خلاف وکې نو قیامت کې بدی وي چې امر باندې چې داس مکا را باندې ډاکشې ان نوته د خپودلانه مرز مکا چودې نن نوته پکې دا چې کله دنیا کې وسړې ملامت شي دا غوي ویر کار را سنوشو ما وی چې داسمه کاوه چوندې لړې پکه پکه تلګه کارونه نو نه مري کاوه کنه ملامتي کار تا چې پیغمبر خلاف وګ نو تاسو د اتجوابه خاص کاړه اگر زم پخیرت کې دا خیرات ته دا کو دنیا نه دا چې د دنیا کې دا شو ګرځې کنه نو تاسو رسوله کې خلاف د پیغمبر رضی کا دې پاګیده کو کو عمل کې دې کو واعد کې دې کو هم کې دې کو انا موخه کې تاوک دا خو خیر لږ پک کو ستلې شو چې د ورځې میاشتري اوسوګه غنپ د ننګونګ پناراو او وته چې قیامت کې پیغمبر زرا مخه مخ کېږي نا خو بداس خبره نه لکه چې جمعې امام سره چې تا مخه مخ کېږي چې تا دا اجازه ته کې نه راشي هغه تکې نه چیرې استاد دا راتووي چې ته تهجد با اذان در دو رکعت نیت تړو ګر سره لورو ادا چې پناراو بوعده کې لږ پخ کو دا دا نو او رالی او ما ما او کې که نه چې داسې دسه چې ده که نه نو دا بهڅنګه کول غوالي دوهیوه به داسې نه آب به ته بیا په خولو ک او غ به ته بیا چې لازمم کووشلی د زه په کلا پهکته تا د خی... پیغمبر خلاف کل دی په مختلف طرقو سره که نه اوسهوررسه کللا د پیغمبر د خلکو دله په من کې بګیرې ړ سروره ملامتې چې ټګې نو چې د قیامت په روز باندې ټول خلائق د تګوري چې دا د پ غبر مخالف دی نو به لا تو سو به حول عرض افسوس چې لا م اووشلی دی زه په کاش چې برابر شوی پ باندې بدیبانندې زمکه ولا تممون الله ح دااپ ب کې د لا خبره پټ بې کې د لانا س خبره. اگر تا غور څه معلوم نکنه کله چې دا احکام ذکر شو نو ارباسه ذکر کیدا امر مصلحه چې تا باندې وا غراني کیدا احکام ظاهر کی خو اسانه باندې چې ته د موس پابنده اړای کی مسایل دي چې د موز بخیال ساتي ادب بکه چکم د مانځو سره منپیا خبری دي او نه لګي مانځو سره نه لاګي نباذن یا ایوها الادین امنو ایمانو علاو لا تقرب الصلاة منس دیکھئے امانزتا وانتم سکارا او ایتاسو نشا ایتاسو نشا سکارا نشا اکل جو پخبر خبر نپوئے گی گوڑی وڑی وڑی وی نمازتا ساجتا جتجاس وقت مازتا راضی وزانت بس خیریه وکیسا بل سبوه نو تباب شه یومکا کی ویداسی شیووکا صحابه اغواخه لا لنه شو د سذنه حرمت نه وراگله من نه وراگله نو شراب وګر نه او اسکل نشه کیو ابي اور پسيروس تو مونږ ما خام ټیم لګو چمازه د وخت شو نو سوره الکافرون لا اعبد ما تعبدون فذ اعبد ما تعبدون ایبی ناول معنا خدا رځه عبادت نکوم داګه چتاس وکاو او ته لای دلر کو معنازه عبادت کوم دا غسه چې تاسو یې کوی معنا سمره باټ له په ساده شو نو حکم راغی چې په حالت کې نماز باندې کوي نو نشي تر بیا چې نور مشابه سوزون دي لکه نبی اسلام دا غي به حکم کړه چې تاسو په یوتن باندې خوب غالب شو نو بدغه دوران کې دا غ بیا منځنکی خوب دیو کې چې وجود اسپښنه بیا په منزو نو سکارا سره غو مراجع کله ولیا کوم اغه د نشینه پاخه کاری باندې په ویګ سترګې بزورو چته نه غاړيږي اپس په ویګ نه چې د سلام نه دا کوم څه نه کیږي ښا په دا دوران کې بلکې د حالات په یو بنده چې یو د سترندې ضرورت ته تقاضا یې دا نو د بارکه مز مکروه دی ومخه حاجت پورا کی بیا براشي یا یو څنډې ډیر وګړي اټنګ نه د هغه هم د لوګې په نه یا کې له هغه باندې پوي نه نا کوم څه ته تاسو کې د دوه د او خیال دی څه نه ها څه حالت په نه او دمر تلوار نه بیا ټیک ټک مونږ څه خرابې کې نو مونږ دې کې کې مانزه ته ما تقولون تر دې چې پوهه تاسو دغه یو ځلې په نشکه کې نه دي واځي سبق د معنا کې څرټ کې مخه باندې کړې ده په لکه اجه شروع کنيته تړي نو کېږي شروع شي دې پېنه پوي چې دا د سواې ما یار دې سماناله دا هم غره موز نه دی ښا چې دې ابمانه پوش مونږ خو غره دې ځان پوه کې مطلب دا یو خبره دوی ولجنوبن او نه په حالت د جنابات کې نه په حالت د جنابات کې من دې کې ګمان زده دا تاسو به جنابات کې الا حابری سبیلین مگر کټری دن کې پلار لار باندې حتا تغتسلو تر دې تاسو وصول کئ چې وصول له درسونو نه کړي نو مازه ته باندې د لیکي یو خدای دوران کې ملائک د باندې او نبي ارتش اگې ناراضه اول ناپاکي دا کړه نماز په پاکوالي له توحید اعبادتی او صدی مسافر دے او ده ضرورت پیغشد او غسل دی بسکی ناگا حکم مقرآن رسطو ذکر کر کئی اگر تا اجازت تے او ایاداتی چا عابر سبیل مانا مفسرین اداوم کردار چاپو جماعت بانده لارتی رشوید او دی او دی اقوازی چینی تا یا غسل خانو تا نو دی اجازت تے و تا پداگتو شو تیر ادو بانده چلاڑشید نور ترڅو چې غوسل نه وکړي نو ماحد ته باندې دې کې ښه نور کا کې او لرو لږه خبره ها ور دايره چې دې پکې واخ ناخني او زر غسل وکړي نور خلکو چې سج او کوي دي نه هغه خبري دي ودې لپاره کولې چرته دې بده کې ساره نكي ښه بقيت زر حاصلی وي وين کوم ته مردا هغه چريته سو بيماران وبدلل نه او نه جوړ کېږي او علا ته باندې ايا په سفر باندې وبد سر نشتا ښتا کولی کې دي او زیدګیرتن دې معلوم یا د سنور خطرې دي نو په دغه دوران کې اوس دې ضرورت دې او دې او جا احدم منکم من الغائط یا راجی یوتن استاسنا د بیا تا دین انده تقازانا او د ضرورت ته او د اس کول یو او یا تاسو لا سلګو اسنا لا ام چه اصوارنا gehار؛ چه خالص خالصما های ح clinicians arr pigractim扒當age v Fifth millimeterว Kelsey and 36 щ顯 5 2022 AUDICSDkiNMAG PROVARDU Förbek TorontoLM h2 Bismillah et achom koma. dhakais Tiha Pemg andi 맛 Lightning Railgun, Presentkom P5 Q5 Rehaki twenty server. Ashtonav nuna, Canto mod Camer fi Shri Nihas soldagi.iziiina habana reject Kды am passati board KME, khuna ve K justification کله دشه یو بلکه تر اولی پروتښت چې په دې په واشه کې انده انصر اته ما نو چې په پوښینه په دې اړه کې راولل دا کوم کافی دمانځه بارکم دا خبره مونږ کړي و چې بس تا پره کې راغلل صدقه دلوم کافی ښه کله په ځبه و ګردانولې خلک ودارینزه نور کیسه جوړه کړو په جنازه کې بچوږي نیت کوي ورګه انیت کوي نو شور جوړ بجوړ شي دا کوم نیت خدیته و چې تراله وځري دي بس نیت الله اکبر تا خبره پاتې ته په دین په یو کې تا غلین جنازیلا ما نو با دي س خلک په زور او بس دیږي څنګه تاړلې چې ټول کليانو وب بس په پلکه دران اندازې نوم کافي سناشنا خبره دا تاخذ 550 کاله مخ کې دا مساله شور دمو مشران بیا بیاوي چې نیت اصل ده وړه پځه به کتا گردانو کا وچنه چې کولی شو کې باندې لراته چې کمیه ته کې مې خبر لري چې ته بجو وای رضا دا اړه کې راول اندا ډېر ور وای په اړه کې وته ګور په لکی وای رضا ورش نجیب نه باچې اځه خامغه آتا وای چې نا زمما سپرانه ما دي کېم بس ته یې خپل سپرما ته ونو ټیک دا فتا یاما موس کې دا چې ذکر کې ځایار زشت دا چې زې به یې چل تخور نه یا دري اپ کې هوځي کوي شي رجال خو بیا وبښتا کنه نو هلته خو بوبې کنه او کړه دې بیمار دي نو بیا دې وخت ځان سره تنظیمو کې خوره دی کنی کینی دوره بغټه چې تمیل اوشي هغه مختلف سيزون لري کنه چې پور کې نصوږي نو باګه باندې امم جایز دی او دا سيزون لکه ساده وغیرہ شنو پايته امم نه جائز هه ها کدمره خوري په ته الله ستوره الله او به ښاښنه بیا غو ټیک ټاک خبر نه دا خو پاک ساده ته اورډه به اته مم ده بيور دا کو نه کی او څه زما کې را دین سنانه دي نور تونه شوا پوټي وغیرہ شوي او دا شوغات شوا پدې باندې ته مم کور شګرخه خوره په نیومخه نه نو یو زګټه بارے کې هاي جذبه چته خاورا باندې ته مم مکه نه دی کیه جدیدا چګور باندې خاورا په ځان باندې ومګل سم کافر تا مخ کې ونه ری ده جریبو جو کار زمونه خاورا جوړه شو زما کې نه نه وته کافر به مو یاله د نه کون ته ترابه دا اصل لیدا باندې کنه دینه جوړ شو دې نيوغه پکې جدیدا اول ارزه کې ملاوي کی ک په غر کې ک په سم کې فم صحوب وجوهکم نمذحاو کې دینه وجوهکم باندې او لاسنو څنګه 14 کې هر لاس په مخ والی شي دا سونه دا لنده ژوبه تخاور غلا سره کاږي چې خوب دې دی روزي کنه ان الله کان غفور يقنا ان لا ما في كون کې به کې احکام الله ذکر ذکر کې چې مؤمن باندې تاسان شي او چې دې داونه وي چې هغه شم کولی را مو ولینه کې يروبون اشتها دا د مشران په دین باندې کېلک چې حیران بشور دی جماعت کې دا دې اګه مخکې د گیمونټوا او سړی بوتل په سورمان دلاس را سو ايو موقعده و چې بڼوي او بابا راغې نو مو حیران و چې درته د سيزنه دات چا څنګه وکړل او چې ارامه څنګه وکړل خو یې هغه سره د همو غمو کنه دا خو اځي او سړی اوزر کې چېرانه شو کولی <coughs> مشران په دې کې ډېر کې لګتي دته هم ملوټه باغې ځان سره ساتي پاکه خاور ګورځي کم ځای نه راوړل صفاس تر موز کذا کې کی نو چې دا اوزر خو تاته نه که نه یار اوس بمزو چې او به نه شته او اوس خو خلک دومره راعد شو پهخوا غ به چې چې اوس کله نو به دیر و مخ پټکیوو او داس بیا هم نهشه کولی او اوس خو داسې چېی اوس کې نو وورشيخوا اوودس وکې اوس خو ان سر کې په دغې نو بیا وزر د س پاتې شي چې نه شم کولی او بل د جاې خبره یاره چې او سړی په دی د و کې دا وي هلکه لی مووز نه کوې یاره ځا مې خرابې دي ادا هنګر چډا کی دي د غریب سړی کماس کم درې څالور جوړي دا خواس وی وي صدقار او صدا غوستو صدا غم خادې سوزش پیدا کوځږي باندې کوي بیا هم یو یاره ځا مې خرابې دي نو ته مسلمان نه څنګه انساني چې د مانځو نه پاره تاسو را نشته انور چې غم خادې له دغه رسول نبی ارمان په ټینګ له جوړه ابا کې جامې اچولې په خواځوا دا خواځه داخله کوي بیره ابا جوړې را شوکار خراب شو پټول چمکه و یوシャレ او بل کې پکلي کې یو درانهシャレ به و دمرشه نو چسوک به دبل خو هغه مخاله لته نو لا به نهシャレ به راوړې ناګبه د سره واجب استه تکبل څوک به ناګبه الک ورګهシャレ تللی نهولې چې راشین خبر به وک نو یوシャレ ورټول کېږي به ګر ديدا نه به نه په چمکه خو به ګر ديدا غور د ارسلې دوه درې صادري ا په هغه هم خادي ورته معنا ده په اړه شنو تاي نشته ورسره الله رحم او فضل یې ارسته نو په معمولی خبر باندې موږ پرې غودل دا ډېر لویه د جرم خبره دا ګور نه ماف کیږي ځکه الله تاسو کې که بیمارې خو لا نه موږ سره کولې پناستوکا پناستې وړاډو لگا نو کوم لاس په یو پرې غودل په دې کې نشته بالکل علامت الذین تنقرا خلق دا او دون صیبا من الكتاب چور کښې دا غې ته برخه د کتاب نه رواجر سورو شو په هلې کتابه وله مسلمانانو ته حربې چې دین نه والی برخه ولا څنګه ور دا ځهین کې و ساته خدای ډیر راځي نو بس تر ذکر کړي چې برخه ولا د الفاظ ور کړه شې دا الفاظ سره دی او دا عمل برخه ولا نه دا ور کړه شې صرف وې او عمل پنه <تصفيق> من الکتابه د کتاب نه یشترون الضلاله اخلی گمراهی و یریدون ان ضل السبیل او راځکه چې تاسو گمراه شه د لارې نه د دین نه دزور لګیټه تاسو د دین نه وړې مخکې څنګه وې والله اعلم باعدائکم الله په با دې بدښمنانو وستاسو یو خو وستاسو دوستانه دي نه خو دښمنانه دي تا د موز نه اړې ه نپوهه چې دا زمو دښمن نه اه یهودون دازور لګاو چې د نه وړې دو عباداتونه اج مسلمان دزور لګي په تا چې ترازه سړیا خو بکې مونږه تا دا مونږ نکړه اورو خو د سن زده مونږه سن زده اثره د اشتړې وردی دا خبره ورړې د خاطرې دی کا وقفہ بالله ولیہ کافی د الازموار کافی د الله ناصر زموار او حفاظت کوم کې وقفہ بالله نصیر د الله مددګار هر قسم حفاظت بده کې من الذين هاجو دا هغه ځان نه يهوديان دي وحرفونه الكلمه هغه کلام د الله پاک او معازي د خپل معنون تحریف کی لفظا او معننا لفظي او معنوي ويقولون اوای سمعنا وعصينا ووريد منغه انيش منلي سمعنا بجب باندې چاو بالکل صحیح شو دا مونږو باندې پاکو سوينا الکی وي اځ <سؤال> نه مسلمان راځي تدعا عادت وغارځي چې بیان دتوسی نو سره خوځي چې راو بالکل ډیره صحیح خبر اځرست تو غورنه و عصوینه بیا نه کو د عمل نکه په واره عمل کې نه دار چې خلافو کې یعنی نافرمانی نه کوي واسماء غیر اسماءین ورا انشوریدن کې غیر اسماءین تاسو نو نور له شي خبره د خیر ګورو ظاهر کې معنا توا وی به واسما وارزم خبر غیر مسمعین چر دې توانره بده خبره څه دې په هرچا غالب نورور او مشری چې تا باندې څوک بده خبره ونه کړي څه دې ووري ظاهر کې دا معنا او پټي بل کې داو غیر مسمعین چې ته دې ښه خبر اډوونه دې مداو بدو ایوا قران دغه نه او حقیقت وراء عنا الاظرعنا واي لایم بلسنه هم چې تاویې پخپل جواب باندې راینا کې هو مطلب دا او جذمو غل او پټ به ول جبہ کې زور ور کنا راینا به کو جذمو شپن کې اوی دې ته نکته په دې ښه پوي دا چې دا اڑ واخلوم کړه چې به دې وګړې شو لدا کوم صلی الله علیه وسلم کړي هغه نه منل څو منل خدته په داګه دا نسبته ورده کو او یا پکې غنور غلطه معنی وي چې جذمو غاله मतलब بيداو چې دا خبره خور شي شرک وطان ان فی او عیب لټی عیب په دین باندې په طان الزام او عیب لټول په دین کې دا کار کوي چې خاله ګټه واوري ولو انهم قالو چې دردی ویلې وې سمیاںه جمعو واورې دا وطانه امنګومن تاسو نه په ذس واسمع او ورزم خبر وانظرنا او ګورمتا موستا پوسکو خبره لرو تا ګور عندما كان خيرا لهم ، فإن أقوم بحق وحق وحق وحق وحق وحق وحق وحق ولكن لعنهم الله بكفرهم لكن لعنة كلهم كانت لأن الله فقط فقط كفر فلا يؤمنون إلا قليلا ، فإن ايمان روري مغر لغو يا أيها الذين أودوا الكتاب ، دعوت والوركي أي كتاب والوحق ، آمنوا ايمان روري بما نزلنا ، فأول لګ لګم نازل کړي عظیم شان کتاب دې مصدق اللهم معكم موافق دې دا کتاب سره د تاسو سره دې دا غی خلاف هم نګی مین قبل ان اطمیسو جوهن مخک دې نه چې مونږه روان کو مطموس کو مخناستا سو ان اطمیسا مطموس روانولو څنګه چې دا سترګه سترګې په ځا اساس روان کی او دا شاته والی د سترګا لاره دی خو کی دا سي لوټ ته جوړ کی دا عذاب دې ښه چکتا زیمان نرول دا چل بر سر او خان ارودا بسوا بله مون غلا مخنه الاذ بارها شاترفتا ندا بسو نپیجنی سره دمه حکم غاردا چابیر بده سوګر دی کنه نارترت بسرت ستی ده د عذاب بولور کی اونلعنم یا بم لعنتک وبدی باند کمال عنا اصحاب الثابته څنګه ځله لعنت کوله مونږه په خاليوالاو ترې د الله په حکم کې سلې کوله او خارج ایس کاو و باغي الانته وكا كان امر الله ما فاعولا ا دي حكم الله خامخيدن کې په اسلام الله کې دن کې ذکر کې د شکر د خلاف د توحید او د شرک رد کې شرک په عقیدت او توه ان الله لا يغفر يقينا الله نبخي اي يشرك به چې شرک او کړي د سارا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخغا واده دی نهدي د چا د پاړه چېی غواړي واړوګونهونه د شک نه لاندې لاندې راغه معپ کې او بخې خ دا نمپ کېږي چې او بندده دله سره صدارو ګځې او نسبت ورتهکې لکهسم چې یدو نه سواره وکو چې دای چې یو ز سلام دغزې دی ثال سلام دا بلکل نماب کېږي یا مشرکان ویللو چېبلک دلهلوونه دي یا د نکانو بندېگانو شکلو ل جوکړلو او ی سره شیکل. یاد اریب مندگانو قبرونو پاګه ساروي تړل امنختي کوله ارمادت شيوته نه دا بالکل نمات کی تر قیامت پورې چوک دا کی نه معافي نشتا ہاں چ توبو باجی بجن کی او توحید جوړه کی اسلام کې نبیه ٹھیک تا و مایو شرک بالله هغه څوک شرک کی د الله سره فقد افتره اسمنا عظیما بس یقینا جوړه کړل درو غونوی الله باندې دروغ جوړول چې دی او باندې فقداز او پټاله کنا چدا د پلانې یا دوستې یا سره سره دو نا به سمره وکړي که خپکړي چی نه نو د الله تعالی څخه خبره کې اذرو به جوړه الان درې لذينا تنغوري هغه خلقو ته رذکون انفصم چې پاکي خپل ځانونه صفته کې د خپل ځانونو د يهودو سوارو یو فائدم رعيبونو خپل خباګي وچنه نارو امون کو پلامن <مدلس> مونږ کی امون پاکيو نو قران زجر ذکر کی دته دا ګوره نه اېد خپل ځان په صفاتونو په پاکوالي نه مړیږي بل <مدلس> الله یزکی میاشا <مدلس> بلکی الله پاکي هغه سوچو غواړي ولا یظلمون فتیلا او ظلمونه کله شي دې سره زرا قدره فتیلا هغه ما مولي پوسټکنه د کجوري پاردو کیږي چې کجورا وحا دلرکی و دن نو گوری او دوکی ده پاسا نره پاسته کی پڑا چی نغیطاوی پتیل نو دومر قدره بچه سرا ظلمانه کریشی پاک اگا سوگ ده جلل پاک کری او لایق ده سفتا گری چی اللہ کی لکا مومن شا نو ده ایمان پلی حاس سرا اگا سفت کوا نو ده یهودی ده نصرانی بات سفتو کی ده بیدی نصرانی بات سفتو کی اون دار کیف ایفترونی علی اللہ ایلکتی با سرنگی جوڑی پا اللہ سمرد اشرک آقیدی جوڑی کلی دی کتابونی پلی کلی اشرک ثابتی پا کلی